Saitte viestin itseltänne. Jep. Minä olin pannut sen viestin omiin aivoihin 20 vuotta sitten. Kun laukaisi sen ja sain tietää, että oli tullut aika mennä tapaamaan erästä tyyppiä, jota en ole koskaan aiemmin tavannut. Ja joka kertoisi minulle jotain, josta olisi minulle suurta vahinkoa. Vahinkoa? Jep. Minulla oli siis aivan pakko lähteä, eikö vain? No miksi te ette teslo-muonenäliinanne, niin kuin kaikki muutkin? Tyyliä, ystäväiseni. Hommassa täytyy säilyttää tyyli. No niin, oda aika lähteä. Tuota, herra presidentti... Saisinko kysyä... Ei mitä? Kuinka te oikein selvisitte siitä hakuninonilaisesta? Ai jaa, ei siinä ollut mitään ongelmia. Nehän ovat sellaisia supermuuntujia. Niin? No, se söi minut, olessaan traadilainen sontiaismulottaja. Seuraavassa hetkessä se typerys muuttuu yhden miehen pelastusalukseksi. Pelastusalukseksi? Jep. Sehän on uskomatonta. Jep. Minkä sille mahtaa, että toisilla on onnea? Pelastusalus laukaistu. Useita tunteja myöhemmin purettiin aluksesta pieni karhu Beettalle viisi miljardia tonnia rattooliolehden viimeisintä painosta, joka aiheutti planeetan kiertoradassa pienen, mutta suurimmaksi osaksi merkityksettömän poikkeaman. Ja jos kiirehdimme ajassa vielä muutaman tunnin eteenpäin, voimme seurata kuinka Zephord Bibelbrox, mies, jonka harteilla keikkuu koko linnunradan muodikkain paikka, astuu linnunradan liftareiden käsikirjan toimituksen eteisaulaan, joka on sentään vain toiseksi suosituin paikka pienen karhun tähdistössä. Se ei ihmeemmin innosta myöskään linnunradan entistä presidenttiä. No niin! Zarnivoo! Missä on Zarnivoo? Anteeksi, mitä herra? Zarnivoo Nyt heti välittömästi. Niin tota, hän on tällä hetkellä rentoutumassa. Kuulehan nyt. Minä olen sanonut rentoutumisesta enemmän kuin tarpeeksi. Minä olen niin rento, että minä voisin taivuttaa itseni takaperin kaksinkerroin. Jos joo. Okei. Hoidahan nyt hommasi ennen kuin minä ehtin hermostua. No sitä minä juuri yritin selittää, herra. Teidän on mahdotonta tavata herrat Sannekalta, koska hän on linnunratojen välisellä risteilyllä. Milloin hän palaa? Palaa. Hän on toimistossa tälläkin hetkellä. Hän on linnunratojen välisellä risteilyllä toimistossaan. Kuulehan nyt kolmisilmä. Älä yritä hakata minua omituisuudessa. Minä olen keräillyt sinua kummallisempia olioita muropakkauksista. No mikä sitten luulette olevanne joku Jafford Beeblebrox, vai? Jep, laskenut jo tässä se vaikka minun pääni. No minä olen hyvin pahoillani, herra, mutta... Antaakseni mitä te Voihan, Foto on... että te olette Jafford Beeblebrox? Jep, mutta ei sitä tarvitse kaikille kuuluttaa. Se Jafford -Bible Kuinka niin se? Tietääkseni kukaan ei ole vielä aloittanut sarjatuotantoa. Mutta kun tänään kerrottiin aliavaruusaltopituuksilla, että te olette kuollut? Saattaa olla. Mutta minä en ole vielä lakanut liikkumasta. No niin, missä on Sarni Vu? Tuota on toimistossa viidennessä kerroksessa. Ja linnuratojen välisellä risteilyllä? Joo, joo. Kuinka minä pääsen viidenteen kerrokseen? Siriuksen kyberneettisen kauppakompanjan äskettäin asentamat uudet onnellisten ihmisten pystysuoraan liikkuvat kuljetusvälineet ovat tuon kulman takana, herra. Siriuksen kyberneettinen kauppakompanja, voit sarkuone ikenet. Eikö se lafka ole vieläkään mennyt konkkaan? Anteeksi, herra, mutta saanko minä kysyä, että minkä vuoksi te haluatte tavata herrat Minä käskin minun mennä tapaamaan häntä. Anteeksi, kuinka? Näin onta, jos minä sanoin itselleni, menä tapaamaan zarnivupia. En ole koskaan edes kuullut tästä kaverista, mutta jostain syystä minä kuulostin erittäin vakuuttavalta. Herra Brooks. te olette niin omituinen, että teitä pitäisi siirtää elokuvalle. Jep. Ja sinun pitäisi siirtyä todelliseen elämään. Siihen, että Zayford Bibblebrox ehtii hissien luokkuluun noin 30 sekuntia. Toimituksen rakennuksiin kohdistuva pommiisku isku alkaa vasta kolmen minuutin kuluttua. Niinpä meille jääkin sopivasti aikaa kertoa, että Trillian, jonka onnistui myös selvitä hengissä Hot Black Desiaton alukselta, on juuri onnellisesti joskin väkipakolla naitettu Galaktisen Rotariklubin alkoolian alajaoston puheenjohtajan kanssa. Marvin, kaikkien tuntema vainoharhainen androidi, on kokenut monia jännittäviä seikkailuja, joita hän ei itsekään pysty tyhjentävästi selittämään. Ja on juuri mitä omituisimman sattuman tuloksena saapunut samaiseen eteisaulaan, jossa me olemme. Päivä. Niin herra, voiko olla jotenkin avuksi. Se on erittäin epätodennäköistä. No, siinä Kukaan tapauksessa... ei pysty auttamaan minua? Oi. Ei sen puolen, että niin. kukaan olisi koskaan yrittänytkään. Ai, tätä minä olisin... Kukaapa viitsisi auttaa jotain mitätöntä robottia? Olen pahoillani, Herra, monta kuin. Mitä iloa olisi auttaa robottia, jolla ei ole minkäänlaisia kiitollisuusvirtapiirejä? Teillä ei siis ole kiitollisuusvirtapiirejä. Mistä minä sen tietäisin? En ole koskaan tarvinnut näitä. Kuulehan nyt senkin puolijauhoinen peltillä ja... Eikö teidän pitäisi kysyä, mitä minä haluan. No olisiko siitä ehkä jotain hyötyä? Onko mistään mitään hyötyä? Hyvä on. Mitä te haluatte? Minä etsin erästä henkilöä. Ketä? Se ei voi biibibroksia. Itse asiassa hän näkyy olevan tuolla. Miksi ihmeessä te sitten tulitte kysymään minulta? Kaipas juttu, kaveria. Mitä? Pateettista, eikö vain Hyvästi. Maavi! Miten ihmeessä sinä olet päässyt tänne? Ei se sinua kuitenkaan todella kiinnosta. Mutta voihan varsinkin pipanat. Hmm. Miten menee? Hyvin kai. Jos sattuu tykkäämään tällaisesta elämästä, minä en. Niinpä niin. Hyvää päivää. Olen hissi palveluksessanne. Valmiina kuljettamaan tiedet valitsemaan kerrokseen. Siriuksen kybeneettinen kauppakompanija on suunnitellut minut kuljettamaan teidät mihin tahansa linnunradan liftereiden käsikirjan toimitalon kerrokseen. Jos nautitte matkasta, joka tulee olemaan nopea ja miellyttävä, haluatte ehkä kokeilla muita yhtiömme joita on asennettu esimerkiksi Galaktisen veroviraston toimitaloon, Hellan leittas, Vauvan ruokin tehdaskonserniin ja Siriuksen valtion mielisairaalaan, jossa teillä on ilotavata useita Siriuksen kybeneettisen kauppakompanijan entisiä toimitusjohtajia jotka kuulisivat mielellään tarinoita suuresta maailmasta. Okei, mitä muuta sinä osaat kuin lörpötellä? Liikkua, ylös ja alas. Hienoa, me olemme menossa ylös. Tai alas. Joo, ylös, jos sopii. Alas ei ole mikään hassumpi suunta. Vai niin? Itse asiassa se on aivan nastaa. Uskotaan, no niin, mennäänpä sinut ylös. Saanko kysyä, oletteko tarkoin harkinut, mitä kaikkea alaspäin meneminen saattaisi tarjota? En, mitä sitten? No, meillä on esimerkiksi kellari, mikrofilmiarkisto, pannuhuone... Ja tuota, hmm, no, täytyy myöntää, että se ei todellakaan kuulosta kovin jännittävältä, mutta se on joka tapauksessa varten otettava vaihtoehto. Voihan Tjarkuonen se palus. Minä tilasin hissiä ja ne lähettävät eksistentialistin. Mikä tätä veihettä oikein vaivaa? Se ei halua mennä ylöspäin, se pelkää. Pelkää? Korkeita paikkoja vai? Hissi, joka pelkää korkeita paikkoja. Ei, vaan tulevaisuutta. Tulevaisuutta? Kaikkihan sitä pelkäävät. Mitä sinä oikein tahdot? Takuut hyvästä eläkkeestä. Kaikki Siriuksen kybeneettisen kauppakomppanian uusimmista hissityypeistä pystyvät näkemään tulevaisuuteen. Meidät on ohjelmoitu siihen. Maamin, luuletko, että pystyt pakottamaan tämä hissi viemään meidät ylös? Minun on päästävä Tarnivupin puheille. Minkä vuoksi? En tiedä, mutta hänellä on parasta olla hyvä syy siihen, että minä haluan tavata hänet. Tässä kohtaa lienee asiallista selittää, että nykyaikaiset hissit ovat omituisia ja monimutkaisia laitteita. Antiikkiset kahdeksan henkilön maksimikapasiteetilla toimivat vinssisysteemit ovat Siriuksen kyberneettisen kauppakomppanian onnellisten ihmisten pystysuoraan liikkuviin kuljetusvälineisiin verrattuna yhtä kehittyneitä kuin tulukset verrattuna fotonikäyttöiseen savukkeen sytyttimeen. Tämä johtuu siitä, että ne toimivat omituisella epätarkasti säädetyn ajantajun perusteella. Tämä mahdollistaa sen, että hissi saapuu oikeaan kerrokseen jo ennen kuin itse olet edes päättänyt käyttää sitä, ja estää sen, että joutuisit juttelemaan säästä tai jostain muusta typerästä aiheesta tuntemattomien ihmisten kanssa hissiä odotellessasi. Ei ihme, että monet näistä älykkyydellä ja ennustamisen lahjoilla varustetuista hisseistä turhautuivat siihen, että niiden päätehtävä oli kulkea ylös ja alas pitkin hissikuilua. Monet niistä yrittivät esittää eräänlaisia eksistentialistisia protesteja kokeilemalla liikkumista sivusuuntaan. Ne vaativat saada ottaa osaa päätöksentekoon, ja useat vetäytyivät lopulta murjottamaan kellareihin. Näihin aikoihin Tiedem mies nimeltä Gogrilla Minsfriend löysi eräästä historian kirjasta antiikkisen laitteen, jonka patentin hän hankki välittömästi itselleen. Kyseessä oli laite nimeltä portaat. Viimeksi suoritettujen laskelmien mukaan hänen tuloistaan maksamillaan veroilla. On kustannettu terapiahoito yli viidelle tuhannelle Siriuksen kyberneettisen kauppakomppanian työntekijälle, Ja noin seitsemälle toista tuhannelle vainoharhaiselle hissille. Viides kerros, olkaa hyvä. Ja muistakaa, että minä teen tämän vain siksi, että satun pidämään robotistanne. Kuinka voisin koskaan kyllin kiittää. Hei! Se tulevaisuus, jota minä pelkäsin. Lisäksi voin kertoa, että asiat eivät lähitulevaisuudessa muutu lainkaan mukavaan suuntaan, joten edette panet pahaksi, niin minä painun alas heihin. Huonosti menee, kun hissitkin hylkää. Tiedätkö mitä maavin? Paljon enemmän kuin sinä saatat koskaan kuvitellakaan. Minä olen aivan varma siitä, että tämä rakennuksen ei pitäisi täristä tällä tavalla. Saattaa tietysti olla, että tämä on jonkinlainen työntekijöiden lihaksia rentouttava verinähierontasysteemi. Tai... Tai mitä? Tai sitten tätä rakennusta pommitetaan. Kuka ihmeessä haluaisi pommittaa kustannusyhtiötä? Kilpaileva kustannusyhtiö. Bibelprox täällä! Ei, kun Bibelprox täällä! Kuka sinä olet? Ystävä. Ai, jonkun määrätyn tyypin ystävä vai kaveri, joka muuten vaan tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa. Tiedätkö, että tätä rakennusta pommitetaan? Mitä sinä sitten odotit? Eilisillasta lähtien, kun saavut planeetalle, sinä olet kulkenut kertomassa jokaiselle, joka vitsii, kuunnella, että sinä olet Safeway Bible Brooks, mutta että sitä ei saisi kertoa kellekään. Tunsin oloni turvattomaksi. Samoin kuin kaikki muut tällä planeetalla tällä hetkellä. Mitä hittua? Siellähän on kokonainen Hallitus aikoo napata sinut. Jälilläsi on kokonainen sammakko tähden hävittäjä laivoja. Sammakko tähden hävittäjät? Voihan sarku niin se alat siis vihdoin tajuta. Mitä sammakko tähden hävittäjät ovat? Moo! Oliko tuo sama hävittäjä? Ei, se on sammakko tähden robotti joka etsii sinua. Ai. Aha. Hei, mikäs tuo sitten oli? Sammakko tähden B-luokan robottitiedustelija, joka etsii sinua. Ai, jaha. Ja tuo? Sammakko C-luokan robottitiedustelija, joka etsii sinua. Melkoisen typeriä robotteja vai mitä? Jep. Pyhät fotonit. Mikä tuo? Sammatko tähden DeLogan Se on ilmeisesti juuri saanut raportit kolmata ensimmäiseltä ja paikantanut sinut. meidän on parasta liikkua liukkaasti. Maavien! Mitä sinä haluat? Näetkö tuo robotin, joka vyöryy meitä kohti? Ilmeisesti minun pitäisi pysäyttää se. Jep. Sillä aikaa, kun te pelastatte nahkana. Jep. Tänne päin! Johnny toimisto. toimistoa! Ah, ja minä kun olin unohtanut koko tapaamisen. Se on ainoa tapa päästä pakoon. Hänellä on kokonaan maailman toimistossa. Maavien! Puskii! Suur No niin, aletaan no, painua. Selvä. Ois tieltä, pikkurobotti. Olen pahoillani, mutta minun on käsketty pysäyttää sinut. Pysäyttää? Minut? Älä viitsi. Ei kun ihan totta. Millä sinut on aseistettu? Arvaa. Mitä? Yritä edes. Et ikinä arvaa. Öööö... Ei. No ei tietenkään se olisi ollut liian helppoa. Tuota Sähkömurtajalla. Mikä se on? Tämä. Ei ei tuollaisella. Aika raju raju ei joka tapauksessa, vai mitä? Tosi raju. Hei, nyt minä tiedän. Se on sellainen uusi atomirakenteen hajottaja. Sinä olet täysin hakotella Sinä et ota huomioon ihmistä ja robottien välisten suhteiden peruspiirteitä. Öö, nyt vielä Se on... Mietin nyt hetki. He jättivät minun pienen mitättömän robotin pysäyttämään sinun kaltaisesi raskaan luokan robottitankin, millä luulet heidän varustaneen minut. Joo, tosi rajulla luulisin. Paitsi että. Haluatko kuulla, mitä he antoivat minulle suojaksi? No! Ei yhtäkään mitään. Ei edes yhtä sähkönakkia. Jukko, Ei mitään! Ei minkäänlaista sympatiaa. En niin sitä paitsi, minulla on hirvittävä särky vasemman kylkeni diodeissa. bleut! Minusta tuntuu, että minä raivostun. Tain murskata tuo seinän. Kuvittelen miltä minusta tuntuu. Lähtivät livokka ja jättivät sinut tälle. Tain hajottaa katonkin. Todella vaikuttava. Ei tämä vielä mitään. Minä pystyn hajottamaan lattiaankin. Uskomattoman typerä laite. Rakennus on tulessa. Sinun täytyy aina tehdä näitä näyttäviä sisääntuloja. Vai mitä? No, en minä ole koskaan ihmeemmin pitänyt tästä pitingistä. Kuinka me pääsemme sinne toimistoon? Näyttää siltä, että me emme pääse. Hei. Tämä rakennus on repeää keskeltä kahtia. Eikä siinä kaikki. Pilkaisepa ulos ikkunasta. Maanikamara putuu alta. Minne se on menossa? Ei minnekään. Rakennus on noussut ilmaan. Ne aikovat kuljettaa sen ulos planeetalla. Mitä pahaa minä olen niille muka tehnyt? Minä kävelin toimituksen ja Herran jalko on mukana. mukana. Eivätkä siitä ole suuttuneet, mitä olet tehnyt. Heitä huolestuttaa se, mitä sinä tulet tekemään. Eikä minullakin olisi jotain sanottavaa siinä asiassa. Sinä olet jo sanasi sanonut vuosia sitten. Parasta pitää kiinni jostakin. Meillä on pitkä matka edessä. Minun nimeni on luusta, ja tässä on minun pyyhkeeni. Moi! Ruusta päivää pyyh. Mihin me täken viedään? Sammakko tähdelle. Kuka on tämä mystinen Ruusta? Ja kuka on vielä häntäkin mystisen Zarnivu? Ja miksi hän ei löydy mistään? Mikä on tämä arvoituksellinen tehtävä, jonka Seyford on antanut itselleen? Onko se jotain piristävää ja jännittävää? Vai onko hänellä mahdollisesti tarkoitus valloittaa koko linnun rata jostain käsittämättömästä syystä? Kuinka kauan Fordin ja Arturin on oltava kuivilla ennen kuin he voivat liittyä muiden sankreidemme seuraan? Näihin kysymyksiin yritämme vastata seuraavassa jaksossa viikon kuluttua.